Wir lösen sie, glaubt mir, Ferien in Kirin, das beste Gefühl der Welt, fanden jedenfalls die fünf Freunde. Wenn es nur nicht ganz so heiß wäre. Zum Glück hatte das Freibad in New Haven eine neue Wasserrutsche eingeweiht. Deshalb fuhren die Kinder mit dem Bus in den Nachbarort. Den ganzen Tag vergnügten sie sich im Schwimmbad. Als sie am Nachmittag nach Kirin zurückfahren wollten, sahen sie den Bus gerade anfahren und beschleunigen. Hey, warten Sie auf uns! Wir wollen auch mitfahren! So ein Mist! Um 30 Sekunden verpasst! Ich doch wirklich warten können! Jetzt können wir hier in der Hitze an der Bushaltestelle herumhängen. Wann fährt denn der nächste Bus Dick? Moment, heute ist, heute ist Samstag, oder? Ja. Ähm Mist, der Bus fährt erst wieder in einer Stunde. In einer ganzen Stunde? So lange stehe ich hier nicht rum? Nee, ich auch nicht. Ach, was können wir denn mal machen? Hm. Wie wäre es, wenn wir ein Eis essen gehen? Warum nicht? Die sie ist unten am Hafen. Willst du da wirklich ganz hinlatschen? Ja. Hast du eine bessere Idee? Nö. Also, Ich habe Lust auf Eis. Ja, ich auch. Dann machen wir uns doch kühle Gedanken. Haha. Hm? Ha. Ich meinte das nicht witzig, George Seht mal da drüben am Museum Da gibt es eine Eskimo-Ausstellung oh, Ausstellung im Museum Das hat uns gerade noch gefehlt Ach komm schon, julien Wir haben eine Stunde totzuschlagen Außerdem, wer weiß Vielleicht gibt es ja dort ein kühles Iglo Du meinst ja. so ein Schneehaus der Eskimos? Ja, genau Eis und Schnee wenn jetzt genau das Richtige Also komm <lacht> Timmy ist anscheinend begeistert Minuten später standen sie im kleinen Museum von New Haven und betrachteten die ersten Ausstellungsstücke. Es gab kleine Figuren, die aus Tierknochen oder Elfenbein geschnitzt waren, Fallen und Speere, ein kleines offenes Boot und sogar einen Totempfahl. Sie schauten sich gerade um, als ein Junge in ihrem Alter auf sie zukam. Er hatte schwarze Haare und asiatisch geprägte Gesichtszüge. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Gefallen euch die Figuren im Schaukasten? Ja. Nein. Mein Vater hat sie gemacht. Was? Dein Vater? Hat er die Ausstellung hier organisiert? Ja, nicht direkt. Aber er ist für die Ausstellung als Experte eingestellt worden. Oh. Wow. Er ist ein echter Inuit. Ein, ein was bitte? Ein Inuit. So nennen die Eskimos sich selbst. Ach so. Wir kommen eigentlich aus Alaska, aber wir leben schon lange in England. Und was macht dein Vater hier bei dieser Ausstellung? Schnitzt er noch mehr Figuren? <lacht> Nein, das Museum wollte eine möglichst spannende Ausstellung machen. Deshalb haben Sie meinen Vater gebeten, den Besuchern zu zeigen, wie man Iglos baut und Robbenjagd. Hier im Museum? Wie soll das denn gehen? <lacht> Nein, hier im Museum finden andere Sachen statt. Der Iglo wird nebenan in der alten Eisfabrik gebaut. Aha. Sonst würde er auch sofort tauen. <lacht> und die Robbenjagd mit dem Kajak demonstriert der draußen am Meer. Dürfen wir uns das ansehen? Klar, das gehört doch zur Ausstellung. Ach, super. Kommt, ich nehme mich mit nach nebenan in die Eisfabrik. Ich heiße übrigens Dennis. Oh, freut mich, Dennis. Ich bin George. Und das hier sind meine Freunde Julian, Dick und Anne. Hallo. Hi, <lacht> Den Dennis. Dich du, Herrn Dennis? Kurz darauf befanden sich die Kinder in der riesigen Halle einer alten Eisfabrik. Kühlaggregate summten laut. Und in der Nähe war ein gewaltiges Hämmern zu hören. Sind ihr da drüben? Da stehen die Eisblöcke. Die sind ja gigantisch. Geradezu Eisberge. <lacht> naja, früher wurden die hier zerkleinert, um als Kühlung zu dienen. Für die Fischhändler und alle anderen, die ihre Ware kühl halten mussten. Hm? Kommt, mein Vater ist da drüben. Dad! Daddy! Dennis! Du noch? Ja, Ich habe dir hier ein paar Besucher mitgebracht. Mach doch mal die Säge aus. Die wollen zugucken, wie du den Iglo baust. Hallo? Hallo? Hallo. Ich bin Alfred. Ich soll hier den Besuchern ein wenig von der Lebensart der Eskimos zeigen. Ich denke, es heißt Inuit. Ah, da hat schon jemand etwas gelernt. Das ist richtig, junge Dame. Wir selbst nennen uns Inuit. Aber das hat sich in der Welt nie durchgesetzt. Alle anderen sagen Eskimo und inzwischen tun wir das oftmals auch. Ach, schneiden Sie denn jetzt einen echten Iglo aus diesen Eisblöcken heraus? Naja, echt kann man das eigentlich nicht nennen. Ein Iglo wird aus Schneeblöcken geschnitten, die isolieren nämlich gut. Das heißt, darin ist man gegen die arktische Kälte ganz gut geschützt. Aber Schnee haben wir hier ja leider nicht. Also mussten wir improvisieren. Und da haben Sie Eisblöcke in die Fabrik geschleppt, um das Verfahren zu demonstrieren. Ist ja ziemlich clever. Dankeschön. Äh, tja, allzu viele Besucher haben wir noch nicht, aber die Ausstellung hat ja erst angefangen. Also kommt her und ich zeige euch, wie man mit Hammer, Meißel und Kettensäge ein Iglu baut. Ja, eine Kettensäge? Das ist aber nicht sehr traditionell, oder? Ja, auch die Inuit leben nicht mehr im Mittelalter, mein Junge. Wir fahren Motorschlitten und haben Fernseher. Auch wir machen uns das Leben gern ein bisschen leichter. Und wozu brauchen Sie dann ein Iglu? Da könnten Sie doch ein gut isoliertes, modernes Zelt nehmen oder ein Wohnmobil. <lacht> ein Wohnmobil? Oh, das ist gut. Mit dem Wohnmobil auf Robbenjagd. Das wird in der ersten Eisspalte stecken bleiben. Und ein noch so modernes Zelt würde den stürmischen Winden nicht standhalten. Ja, das ist eine Unterkunft aus Schneeblöcken wohl stabiler, was? Allerdings, wenn es der richtige Schnee ist. Was meinen Sie mit der richtige Schnee? Wie kann Schnee denn richtig oder falsch sein? Nun, er darf nicht zu so trocken und nicht zu nass sein. Nicht zu frisch, aber auch nicht zu hart. Mhm. Unsere Sprache hat eine Menge verschiedener Wörter für Schnee. Je nach Beschaffenheit. Frisch gefallen oder herangeweht, verkrustet oder nass und angetaut. Jetzt schneide ich da ein paar große Blöcke Wow, wir sehen, wie ein echter Hitler entsteht. Und draußen sind 30 Grad. Das ist recht unglaublich. Das ist noch gar nichts. Wartet bis morgen. Ich meine, ihr kommt doch morgen wieder, oder? Darauf kannst ja. du Gift nehmen. Hey, ja. ja. Das ist gut. Äh, morgen könnt ihr nämlich meinen Vater bei der Robbenjagd sehen. Robbenjagd? Eine Aktion, die sich das Museum ausgedacht hat. Äh, Dad wird mit dem Kajak fahren und demonstrieren, wie man eine Robbe erlebt. Ehrlich? Das klingt ja spannend. Wie soll das gehen? Aber Kinder... Wir wollen euch doch nicht die Überraschung verderben. Okay. <lacht> Leute, ha? habt ihr gesehen, wie spät es ist? Nein. Der letzte Bus nach Kieran fährt in zehn Minuten. Oh nein. Oh Backe, nix wie los. Äh, bis morgen. Ja, bis morgen. Komm, das schaffen wir noch. Aha. Tschüss. Freulich. Am nächsten Tag fuhren die fünf Freunde wieder zum Museum nach New Haven. An diesem Tag wurden die Zuschauer aufgefordert, sich am nahen Strand einzufinden, um eine Robbenjagd-Demonstration zu verfolgen. Das Museum stellte einen kleinen Bus für alle Besucher zur Verfügung, die zur Demonstration an dem Strand wollten. Als die Freunde mit dem Bus am Strand ankamen, fuhr auch Alfreds kleiner Laster gerade vor. wäre. Na, endlich. Und was passiert jetzt? Ja, Showtime. Wir brauchen nur noch die Ausrüstung. Na, dann holen wir mal alles raus. Und was ist mit der Robbe? Sie haben doch wohl nicht wirklich vor, eine Robbe zu töten, oder? Natürlich nicht. Ihr werdet staunen, was wir uns ausgedacht haben. Hier, Dick. Aha. Fass mal bitte mit an, das ist ziemlich schwer. Ja? Zieh mal das Kajak mit raus. Aha. Ah! Das sind schon einige Museumsbesucher. So, vorsichtig ins Wasser. Uh -huh, ja, ja. Uh -huh. Okay. So, jetzt nur noch die Harpune. Ist das die Waffe? Mhm. Meine Was Damen und denn? Herren, dies ist meine Harpune. Ähnlich wie ein Speer, nur mit einer Leine, damit man sie wieder einholen kann, ist Wasser gefahren Die, die, die das Ding tut dir doch nicht Sieht ganz schön gefährlich aus Ja, Harpunen sind gefährlich So wie alle anderen Waffen auch Die Jagd ist nun einmal eine gefährliche Angelegenheit Für die Beute genauso wie für den Jäger Sag mal, und was ist das hier für ein Ding? Sieht aus wie eine Fernsteuerung Genau das ist es auch Echt? Ihr wollt das Kajak mit der Fernsteuerung bedienen? Ich <lacht> dachte, Nein. dein Vater setzt sich selbst in das Boot Das tue ich auch Die Fernsteuerung ist nicht für das Kajak, sondern für die Robbe. Für die Robbe? Wie jetzt? Äh, wie soll denn das funktionieren? Wartet. Seht ihr? Das hier ist unser Prachtstück. Was ist denn das für ein Ding? Das sieht ja pelzig aus wie eine Robbe, aber es scheint mechanisch zu sein. Eine Attrappe. Genau. Oh, das ist ja absurd. genial! Ach, ich weiß nicht. So eine nachgemachte Robbe. Es ist eine Attrappe, die mit einem Motor ausgestattet ist, so dass wir sie vom Strand aus lenken können. Mein Sohn wird sie schwimmen lassen, während ich versuche, im Kajak hinterherzufahren und diese kleine Zielmarkierung hier mit meiner Harpune zu treffen. Ich bin gespannt, wie das funktioniert. Aha. Äh, was war denn das? Das ist unser besonderer Klug Unsere künstliche Robbe kann nicht nur schwimmen, sondern auch heulen. Also meine Damen und Herren, ich schiebe jetzt meinen Kanu ins Wasser Die Harpune liegt hier neben mir im Boot Nun kommt die Robbe Los Dennis Okay Dad Ist das, das ist ja aufregend. da? Ich hab nichts daneben. Ich bin schnell. Die Robbenjagd war ein voller Erfolg. Bewundern verfolgten die Freunde sowie die anderen Zuschauer die Vorführung. Später durften die Kinder sich auch im Kajakfahren versuchen, was gar nicht so einfach war. Am Nachmittag kehrten sie zum Museum zurück. Während Alfred das Kajak und die Robbenattrappe verstaute, gingen die Kinder auf den Museumseingang zu, wo eine Angestellte gerade ein neues Plakat befestigte. Hey, seht euch das an! Eskimo-Legenden am Lagerfeuer ein echter Schamane erzählt. Hey, das klingt ja interessant. Ja, ist das nicht toll? Wir dachten gar nicht, dass es klappen würde, aber das Museum hat tatsächlich einen echten Schamanen erneuern können. Und ab morgen wird er hier die uralten Legenden der Eskimos erzählen. Er baut sein Zelt gerade da hinten im Garten des Museums auf. Dort wird er die Besucher empfangen. Und er hat sogar die Erlaubnis, in seinem Zelt eine kleine Feuerstelle zu errichten. Wow. Los, das müssen wir uns ansehen. Ja, auf jeden ja. Fall. In Windeseile liefen die Kinder in den Garten, wo gerade ein älterer Mann ein großes Zelt errichtete. Da ist er. Hallo. Sind Sie der Schamane, der die Geschichten erzählt? Der bin ich. Mein Name ist Nanook. Das bedeutet Eisbär in der Sprache der Eskimos. <lacht> Hallo, mein Freund. Ist das Zelt jetzt richtig gespannt? Ja, Roy, alles in Ordnung. Danke, Sie können jetzt herauskommen. Puh, okay, das wär's. Hallo? Hallo. Was ist ein Schamane? Ein Schamane ist ein Heiler Also sozusagen der Arzt des Dorfes Aber er ist auch jemand, der starke Visionen hat Und mit den Geistern in Kontakt treten kann Er versucht, das Dorf in Notzeiten zu beraten Ach, Ist ja ein Ding Und Sie sind extra für die Ausstellung nach New Haven gekommen? Nein, eigentlich nicht ich bin auf einer Suche. Aha. Was suchen Sie denn? Ich bin auf der Suche nach dem Stern des Nordens. Hast du schon einmal davon gehört? Stern des Nordens? Nicht, dass ich wüsste. Was ist denn der Stern des Nordens? Er ist für mein Volk sehr wichtig. Sehr wertvoll. Wirklich? Sehr wertvoll? Das klingt interessant. Wollen Sie damit sagen... So, meine Lieben. Als Kai hat verstaut. Nanook, was zum Teufel tust du denn hier? Hallo, Alfred. Aber du, seit, seit wann? Du, du verlässt das Dorf doch nie, was? Dad, was ist denn los? Kennst du Nanook? Ja, na, nein, ich meine... Ah, das ist dein Sohn, Alfred? Ja, das bin ich. Ich heiße Dennis. Woher kennen Sie meinen Vater? Wir kannten uns früher mal bevor Alfred unser Dorf verlassen hat. Er und der Stern des Nordens... Ach, der Stern des Nordens. Damit habe ich nichts mehr zu tun. Das sind doch alte Geschichten. Ja, aber was ist denn der Stern des Nordens, Dad? Nichts, was dich interessieren müsste, Dennis. Komm, wir gehen nach Hause. Deine Mutter wartet sicher schon mit dem Abendessen doch, auf uns. Dad, kann ich nicht... Nein, du kannst nicht. Bitte. Komm jetzt. Vielleicht können wir uns morgen weiter unterhalten, Dennis. Morgen haben wir mit den Kajaks viel zu tun. Der Junge wird keine Zeit zum Plaudern haben. Aber, Dad, wir machen noch nur eine Vorführung und dann. Oh, oh ja, ich würde gerne noch mal das Kajak ausprobieren. Dürfen wir morgen wieder zusehen? Ich oh, würde ja. gerne. Ja, Kinder, Kajak. kommt nur. Dennis kann euch dann alles zeigen. Er kann toll Kajak fahren und mit der Harpune ist er auch ziemlich geschickt. Und jetzt lass uns nach Hause gehen, mein Junge. Okay, Dad. Wiedersehen, Freunde. Bis morgen, Dennis. Bis morgen. Aha. Bis morgen. Bis morgen. Bitte, Nanook, erzählen Sie doch noch was über den Stern des Nordens. Ja? Bitte. So sehr die Kinder und Roy versuchten, dem alten Schamanen Fragen über den Stern des Nordens zu stellen, er wollte nichts mehr dazu sagen. Die Kinder blieben noch im Museum, um Nanook zuzuhören, wie er Geschichten erzählte über Totemtiere, Jagdrituale und die Wald- und Seegötter. Auch Roy, der Museumswärter, lauschte gebannt den Geschichten. Am Abend fuhren die Freunde nachdenklich heim nach Kirin. Nach dem Abendessen machten sie es sich auf der Terrasse gemütlich. Diese Möcken sind dieses Jahr wirklich eine Plage. Ja, aua. Eine komische Ach, Geschichte. So. Welche meinst du, George? Die mit dem toten Seehund? Nein, die meine ich nicht. Ich meine die ganze Geschichte mit Nanook und Alfred ja, und Dennis. Ja, ziemlich merkwürdig, oder? Was glaubt ihr wohl, was Nanook sucht? Der Stern des Nordens. Kann er damit den Polarstern gemeint haben? Ach, wohl kaum. Der dürfte da oben in Alaska weit besser zu sehen sein als hier bei uns in England. Ja, stimmt. Ja, möglicherweise ist das ja auch so eine. so eine Schamanensache. Er sucht vielleicht eine Vision, eine Eingebung, mehr so eine Art äh, Idee. Vielleicht ist das aber auch eine ganz andere Sache. Ich meine, vielleicht ist der Stern des Nordens eine Art Schatz oder so. Ich weiß es ja nicht. Ja, manche Diamanten haben doch Namen, oder? Und außerdem sagte Nanook, dass der Stern des Nordens etwas sehr Wertvolles sei. Und was meint ihr, was Alfred damit zu tun hat? Immerhin hat er sehr erschreckt reagiert, als er Nanook sah. Meint ihr, dass der Stern des Nordens ihm gehört? Hm, ich weiß nicht. Ich könnte ja morgen mal bei Dennis vorbeifahren und ihn fragen, ob er irgendwas Auffälliges gesehen hat. Er hatte mich heute Mittag sowieso gefragt, ob ich ihm meine Sherlock-Holmes-Bücher ausborge. Ja, genial. Das ist eine gute Gelegenheit, sich mal im Haus von Alfred umzusehen. Ich komme mit. Okay, wir auch. Ja. Alles klar. Und morgen am Strand werden wir einfach Augen und Ohren offen halten. Ich wette, dass Dennis auch mehr über die ganze Sache wissen will. Sehr schön, aber erst morgen. Ich bin völlig erledigt und gehe jetzt zu Bett. Gute Nacht allerseits. Gute Nacht. Gute Nacht. Am nächsten Morgen machten sich die Freunde mit ihren Fahrrädern und den gesammelten Werken von Sherlock Holmes auf nach New Haven, um Dennis einen Besuch abzustatten. Als sie in die Straße am Stadtrand von New Haven einbogen, hielt Julian sein Fahrrad quietschend an. Hey, guck mal, Leute! Hä? Was ist denn los? Da im Schatten von dem großen Baum gegenüber von Dennis' Haus. Ist das nicht Nanook? Ja... Da ist er. Stimmt. Was der hier wohl will? Sieht fast so aus, als ob er das Haus beobachtet. Warum sollte er das tun, Julian? Keine Ahnung. Weißt du was? Wir fragen ihn einfach. Warte, Julian! Wieso denn? Und da hinten in dem Auto. Das ist doch der Museumswärter. Du hast recht. Das ist der... Wie hieß er doch gleich? Äh, Ray... Glaube ich. Nein, Roy, Roy. Das ist ja seltsam. Die scheinen alle auf irgendwas zu warten. Fragen wir sie also worauf. Okay. Aber George. Los, wir kommen mit. Guten Morgen allerseits. Das gibt's doch nicht. Roy fährt einfach weg. Ja. Und Nanook scheint es auch ziemlich eilig zu haben, von hier zu verschwinden. Ja, stimmt doch was nicht. Los, Dream, wir fahren reu hinterher. Okay, dann los. Äh, Leute, und, und was ist mit Nanook? Ja, jetzt, warte. Dick hat recht. Nanook ist wichtiger. Aus dem kriegen wir doch sowieso nichts raus. Das haben wir doch gestern schon versucht. Wo ist er denn überhaupt geblieben? Ja, Na, da hinten, wo er eben noch... Der ist ja weg. Als hätte er sich in Luft aufgelöst. Ja. Leute, lasst uns hier nicht blöd rumstehen. Dick, ja? du bleibst mit Anne hier und gehst mhm. zu Dennis, während Julia und ich diesen Räufer folgen, okay? Aha, in Ordnung. Alles klar. Komm, George. Viel Glück! Und was machen wir jetzt? Wir klingeln an der Tür. Wir bringen Dennis doch ein paar Bücher. Schon vergessen? Ah Ja, stimmt. Hey, da ist er ja. Dennis! Ja, Dick? Bist du das? Ja, Dennis. Ich wollte dir die Bücher bringen. Oh, klasse. Kommt doch rein. Während Dick und N. sich mit Dennis unterhielten und ihm von dem merkwürdigen Besuch vor seinem Haus erzählten, folgten Julian und George dem Auto von Roy so schnell sie konnten. Doch das Auto war zu schnell. Und so verloren sie es aus den Augen. So taten sie das einzig Logische und fuhren zum Museum, in der Hoffnung, dass sie Roy dort vorfinden würden. Als sie am Museum ankamen, sahen sie zu ihrer Befriedigung, dass das Auto von Roy direkt vor der benachbarten Eisfabrik geparkt war. Vorsichtig schlichen sich George und Julian in die große Halle. Was tun wir hier eigentlich? Was genau wollen wir denn von Roy? Na, wir fragen ihn, was am frühen Morgen vor dem Haus von Alfred und Dennis zu suchen hatte. Na und dann? Ist schließlich kein Verbrechen vor einem Haus zu parken. Echt? Theo, ja? du haust dich jetzt drei Stunden aufs Ohr. Danach gehst du zum Strand und beobachtest alles. Wahrscheinlich wird der Alte wieder die Jagdvorführung beobachten. Lass ihn nicht aus den Augen. Hier, ist das Fernglas. Ja. Und was ist, wenn er nicht zur Vorführung geht? Oder, oder ganz was anderes macht? Mensch, dann folgst du ihm. Egal, was er tut, du bleibst an ihm dran, klar? Meinetwegen. Glaubst du wirklich, dass ich... Dass sich der ganze Aufwand lohnt? Ja, ich wette drauf. Der Alte ist auf einer ganz heißen Spur. Ui, <lacht> Timmy. Was war das? Keine Ahnung. Sei doch nicht so nervös. Ich schleiche mich jetzt mal und genehmige mir zu Hause erstmal eine Mütze voll schlaf. Okay. Aber verpenn bloß deinen Einsatz nicht. Keine Angst, Roy. Bis später dann. Ja, bis später. Also, da braten wir doch einen an, Storch. Was war das denn jetzt? Ja, die beiden wollen den Noob beobachten, weil sie glauben, dass er auf einer heißen Spur ist. Die fragen sich anscheinend auch, was es mit dem Stern des Nochens auf sich hat. Und sie haben nichts Gutes im Sinn. Ja, das glaube ich auch. Was war das? Oh. Die beiden sind weg und haben uns hier eingesperrt. Ja, und was machen wir jetzt? Wir müssen versuchen, hier rauszukommen. Es ist verdammt kalt hier. Wir holen uns noch eine Lungenentzündung. Timmy. Timmy muss so laut bellen, wie er kann. Ja, gute Idee. Los, Timmy, sing. Und wir, wir hämmern ans Tor. Vielleicht wird jemand vom Museum auf uns aufmerksam? Hallo. Hört uns jemand? George, Julian und Timmy machten so viel Lärm wie möglich, doch niemand hörte sie. Sie versuchten, auf anderem Weg aus der Fabrik herauszukommen, aber alle Türen und Fenster waren doppelt versperrt, um die Kälteisolation zu garantieren. Nach einer Stunde waren die beiden Kinder durchgefroren und verzweifelt. Da hörten sie plötzlich, wie das große Tor aufgeschlossen wurde und zurückglitt. Sieh jemand? Timmy, bist du das? Wie kommt ihr denn hier rein? Ihr habt ja schon blaue Lippen. Was ist denn passiert? Wir haben Roy und den Nachtwächter belauscht, als sie hier drin waren. Und dann sind sie, und sind sie raus und haben uns hier eingesperrt. Wir kamen nicht mehr raus. Das war vor ungefähr einer Stunde. Beruhig dich. Hier ist meine Jacke, George. Timmy, Zieh die erstmal an und dann kommt ihr nach draußen in die Sonne, um euch aufzuwärmen. Tschaui. Danke, Dennis. Oh. Und jetzt erzählt mal. Euer und der andere Typ glauben, dass Nanook auf einer heißen Spur ist. Heiße Spur? Was soll das heißen? Wissen wir nicht so genau, aber sie glauben wohl... Nanook! Oh. Hallo, Kinder. Hallo. Tut mir leid, dass ich euch erschreckt habe. Ich wollte nur mal sehen, wie weit der Iglo schon ist. Wir machen gerade eine Pause. Aber drin fangen wir jetzt mit der Rundung des Daches an. Oh, das ging aber ziemlich schnell. Ja, mein Dad versteht etwas davon. Auch wenn er hier in England als Meteorologe arbeitet. Aber hat das alles mal gelernt, als Junge in Alaska. Ja, ich weiß. Und er gibt dieses Wissen an dich weiter? Klar, das sehen sie doch. Und die alten Legenden. Kennst du die auch? Nö, naja, nicht so richtig. Und mein Vater hat mir manchmal welche als gute Nachtgeschichten erzählt, als ich klein war. Also ich finde diese Geschichten auch toll. Ein bisschen gruselig vielleicht, mit den Geistern, die in Menschen wiedergeboren werden und so. <lacht> ja, vielleicht wollt ihr heute Abend wieder zur Erzählstunde kommen. Die Museumsbesucher scheinen die Geschichten auch zu mögen. Ja, unbedingt. Ja. Dann können sie uns doch mehr über den Stern des Nordens erzählen. Wir werden sehen. Ich finde die Jagdgeschichten gut und dass man sich bei den getöteten Tieren entschuldigt. Das ist eine Frage des Respekts vor unserer Jagdbeute. Wir vergessen nie, dass wir nur leben können, wenn wir ein Tier töten. Manche Leute sind Vegetarier, dann braucht man keine Tiere zu töten. <lacht> <lacht> da, wo die Inuit wohnen, kann man aber nicht Vegetarier sein. Es gibt nicht genügend pflanzliche Nahrung. Wieso? Wächst denn dort nichts? Nein. Die meiste Zeit ist alles mit Schnee bedeckt. Der Sommer ist kurz. Zu kurz, um irgendetwas anzubauen. Man kann nur ein paar Beeren und Pilze sammeln. Ja, der sagt, in Alaska gibt es nur zwei Jahreszeiten. Juli und Winter. Danuk, <lacht> was hast du schon wieder hier zu suchen? Ich wollte mir nur mal das Iglo ansehen. Gute Arbeit, Alfred. Danke. Würdest du uns dann jetzt entschuldigen? Dad, warum bist du so unfreundlich? Lass ihn doch zusehen, vielleicht kann er uns sogar helfen. Ich brauche seine Hilfe nicht. Alfred, bitte, jetzt sei doch nicht so. Ich will doch nur mit dir und Dennis reden. Mit mir? Ich möchte dich draußen sprechen, Nanook, und zwar sofort. Meinst du nicht, Dennis sollte wirklich. Dennis sollte mit seinen Freunden weiter am Iglo bauen. Komm jetzt, Nanook. Na schön. Was hatte das denn eben zu bedeuten? Keine Ahnung. Ich habe schon vorher bemerkt, dass Dad Nanook anscheinend nicht leiden mhm. kann, aber das hier verstehe ich nicht. Was meint ihr, worüber die jetzt reden? Das könnte man ja herausfinden. Du meinst, wir sollen lauschen? Das ist aber nicht gerade die feine Art. Fein oder nicht, George hat recht. Ich will wissen, worum es da geht. Anscheinend geht es ja auch um mich. Ja. Los, Kommt. Kinder sahen Alfred und Nanook im Gartenhaus des Museums verschwinden. Vorsichtig näherten sie sich dem kleinen Gebäude. Los! Wir müssen dich daran, damit wir was verstehen. Leise! Alfred, sei doch vernünftig und gib in dem Dorf zurück. Ich denke nicht daran. Willst du dein Leben lang weglaufen? Wenn es sein muss. Denk doch mal an den Jungen. Ich denke doch an ihn. Ich denke nur an ihn. Deswegen bin ich doch überhaupt getürmt. Der Stern des Nordens ist für unser Volk wertvoller als alles andere. Und du weißt das, Alfred. Komm hier nicht mit den alten Geschichten. Alte Geschichte. Ist das alles, was dir die Geschichte deines Volkes bedeutet? Bemühe dich bloß nicht. Ich werde ihn nicht hergeben. Das ist mein letztes Wort. Na schön. Ich kann dich nicht zwingen. Ach. Wütend stürmte Alfred aus dem Gartenhaus. Nanuk folgte ihm sichtlich bedrückt. Die Kinder konnten sich gerade noch hinter der Wand des Hauses verstecken, um nicht gesehen zu werden. Erschüttert setzten sie sich unter einen großen Apfelbaum, der vor einem der Fenster des Museums stand, und hielten Kriegsrat. Das ist ja gut, Timmy. Alles in Ordnung. Alles in Ordnung, alles in Ordnung. Du hast gut reden. Was glaubt ihr, was das zu bedeuten hatte? Das war ja wohl ziemlich eindeutig. Der Stern des Nordens ist etwas, das Alfred hat und das in das Dorf in Alaska gehört. Aber er will es nicht zurückgeben. Meint ihr denn, Alfred hat da etwas geklaut? Immerhin hat er gesagt, er wäre getürmt. Mein Vater hat gar nichts geklaut. Was fällt dir ein? Ist Schon gut, Dennis. Ich meinte ja bloß... Du das meintest bloß, mein Vater ist ein Dieb. So ein Quatsch. Das ist wirklich Quatsch, Dick. Wenn Alfred etwas aus dem Dorf gestohlen hätte, dann könnte sich Nanook schließlich an die Polizei wenden, oder? Er hat recht. Entschuldige, Dennis. Ich hätte das nicht sagen sollen. Was du... Wir haben schon so oft mit Leuten zu tun gehabt, die was geklaut haben oder klauen wollten, dass wir wohl etwas zu misstrauisch sind. Ja, ja, ist ja gut. Schon vergessen. Jetzt wissen wir aber immer noch nicht, was hinter dieser Sache steckt. Dennis, ich hab dich doch heute Morgen schon mal gefragt, ob dir zu Hause irgendwas Ungewöhnliches aufgefallen ist. Denk doch noch mal darüber nach. Hab ich doch schon. Und? Aber bei mir zu Hause gibt's nichts Ungewöhnliches. Hm. Wir haben auch keinen Safe oder sowas, wo mein Vater irgendwelche Wertsachen verstecken könnte. Tja. Dann sind wir jetzt so schlau wie vorher. Verflixte Kiste. Kiste? Moment, Mensch, die Kiste, das könnte es sein. Was für eine Kiste? Ja, der Vater hat eine alte Kiste im Keller. Die hat er damals aus Alaska mitgebracht. Ich habe sie vor ungefähr einem Jahr mal aufgemacht und Dad hat mich dabei erwischt. Er ist völlig ausgerastet. Ja, und was war in der Kiste? Lauter altes Zeug. Mhm. Eine Trommel, ein paar alte Steine, ein Wolfschädel und ein Eisbärenfell. Was? Klingt ja nicht besonders wertvoll. Vielleicht ist aber doch irgendwas Wertvolles in der Kiste versteckt. Ja, vielleicht. Ich werde sie mir einfach nochmal ansehen heute Nacht. Wenn mein Dad schläft. Damit er mich nicht wieder erwischt. <lacht> ich wünschte, wir könnten dabei sein. Ich würde ja zu gern sehen, was in dieser geheimnisvollen Kiste ist. Ich ja. auch. Jimmy, was ist denn? Seht mal, das Fenster ist offen. Und ich sehe einen Schatten dahinter. Hey, sieh! Hallo, Kinder! Was machen Sie da oben? Ich, ich, äh... Ich putze das Fenster. Da, da war ein, ein, ein Mögenschiss drauf. Das macht auf die Besucher einen schlechten Eindruck. Und Sie haben gehört, worüber wir geredet haben? Hör zu! Ich habe was Besseres zu tun, als bedeutungslose Kindergespräche zu belaufen. Oh, nur nicht so freundlich. Also, was ist jetzt mit dem Kistenplan? Gibt es denn einen Kistenplan? Du weißt, was ich meine. Helft ihr mir mit der Kiste, oder was? Äh, wir sollen dir also helfen, die Kiste zu durchsuchen. Mitten in der Nacht? Wie stellst du dir das vor? <lacht> Überlass das einfach mir. Ich habe mir da schon was ausgedacht. Aha. Da bin ich ja mal gespannt. Der Plan ist ganz einfach. Aha. Ihr müsst bei uns übernachten. Schließlich habt ihr den letzten Bus nach Kirin verpasst. Den letzten Bus? Aber wir sind doch mit dem Fahrrad hier. Aber das wissen doch meine Eltern nicht. Du fängst an, wie einer von uns zu denken, Dennis. Das findet Timmy anscheinend auch. <lacht> Am Abend trafen die fünf Kinder mit Timmy bei Dennis zu Hause ein und machten möglichst betrübte Gesichter. Als kleine Notlüge erzählten sie Dennis' Mutter, dass sie den letzten Bus verpasst hätten. Dennis bestürmte seine Mutter, seine Freunde bei sich übernachten zu lassen. Die ließ sich erweichen, nachdem sie mit Fanny im Felsenhaus telefoniert hatte. Die Mädchen sollten in Dennis' Zimmer schlafen. Die Jungen stellten ein Zelt im Garten auf und waren fest entschlossen, bis Mitternacht wach zu bleiben. Doch spät am Abend übermannte sie dann doch die Müdigkeit. Sie schreckten erst hoch, als sie ein Geräusch aus dem Haus hörten und fast gleichzeitig das laute Bellen von Timmy. Was ist denn? Das ist Timmy, der da bellt. Ja, und Als irgendwer ist im Hausflur. Los, raus aus den Schlafsäcken und lass uns nachsehen, was los ist. Hey, stehen bleiben! Wer sind sie? Was haben sie da? Hier! Du machst schon Theo! Lass sie entkommen! Schnell, die wollen mit dem Auto abhauen! Los! Hinterher! Stehen bleiben! Halt deine ja, das Auto, wir fahren hier um. ah! Timmy, komm zurück! Miss. Sie sind weg. Konntest du das Auto erkennen? Nein, es war zu dunkel. Oh, Miss, es ging zu schnell. Leute, denkt ihr, was ich denke? Die Kellertür war offen. Die Einbrecher haben vielleicht die Kiste geklaut. Oh, los, lasst uns schnell nachsehen! Timmy, komm zurück! Verdammt! Nein, die Kiste ist wirklich weg. Was zum Teufel ist hier los? Was macht ihr alle im Keller? Bei uns ist gerade eingebrochen worden, Dad. Wir haben die Einbrecher noch wegfahren sehen. Ja, sie haben deine Kiste geklaut. Meine Scham. Ich meine die Kiste aus Alaska? Ja. Ja, genau die. Wissen Sie, warum jemand diese Kiste klauen sollte? War da irgendwas Wertvolles drin? Nein, jedenfalls nichts, was ein Geld wert hat. Wir müssen die Polizei rufen. Nein, keine Polizei. Das ist nicht nötig. Die Kiste war ja alt und nicht viel wert. Also. Aber es war trotzdem ein Einbruch. Wollen Sie denn nicht, dass die Polizei das aufklärt? Nein, das will ich nicht. Ich regle das selbst. Und ihr Kinder geht jetzt wieder schlafen und vergesst die ganze Sache, ist das klar. Das ist klar. Kommt, Leute. Gute Nacht, Kinder. Dzień ja, dobry Keines der Kinder konnte in dieser Nacht noch viel schlafen Übermüdet und groggy saßen sie am Mittag des nächsten Tages am Strand Wo gerade die Jagddemonstration zu Ende gegangen war Ich kann es einfach nicht fassen, dass dein Vater die Polizei nicht einschaltet Ich frage mich, was er damit meint, dass er es selbst regeln will Das klingt ja eigentlich fast, als wüsste er, wer der Einbrecher war Die Sache liegt doch auf der Hand, oder? Es muss Nanook gewesen sein Wieso das? Na, überleg doch mal. Er sucht den Stern des Nordens. Und wahrscheinlich weiß er, dass die Kiste bei euch im Haus ist. Schließlich kennt er deinen Vater ziemlich gut. Ich weiß nicht. Nanu kommt mir irgendwie nicht vor wie der typische Einbrecher. Warum hat er so lange versucht, mit Alfred zu reden, wenn er schon von der Kiste wusste? Die hätte er doch schon längst klauen können. Vielleicht ist er jetzt ungeduldig genug, um nicht mehr länger zu warten. Ich glaube, Geduld ist die Eigenschaft, die Nanook im Übermaß besitzt. Aber, aber er war der Einzige, der von der Kiste gewusst haben kann. <lacht> Vielleicht aber auch nicht. Wie meinst du das, Dick? Na, überleg mal. Gestern, als sie unter dem Baum vom Museum saßen und über die Kiste geredet haben, da war doch dieser Roy am Fenster. Ah. Mensch, du hast recht. Er könnte unser Gespräch doch gehört haben. Aha. Und er hat sich schon vorher für die Geschichte vom Stern des Nordens interessiert. Dann könnte er also auch der Einbrecher gewesen sein. Los, Leute, wir fahren zum Museum und quetschen diesen Roy mal aus. Ja. schnell sie konnten, begaben sich die Kinder zum Museum. Dort schloss Roy gerade sein Auto auf, stieg ein und fuhr weg. Hastig folgten ihm die Kinder auf ihren Fahrrädern. Es war glücklicherweise nur eine kurze Fahrt. An einem kleinen Lagerhaus abseits der Straße hielt der Wagen an und Roy stieg aus. Vorsichtig schoben die Kinder ihre Fahrräder in ein Gebüsch und schlichen sich an das Lagerhaus heran. Was machen wir denn jetzt? Wir rein. Ich wette, Roy hat die Kiste da drin. Und wenn er nicht allein ist. Wir sind doch zu sechst. Was kann uns schon passieren? Kommt jetzt. muss hm. ich näher. Komm. Hm. Hast du inzwischen irgendwas gefunden? Nichts von Interesse. Guck dir bloß mal diesen ganzen Mist an. Davon haben wir massenweise im Museum. Ja. Das würde hier im Lager überhaupt nicht auffallen. Trommeln, eine Maske, ein Tierschädel, lauter unbrauchbares Zeug. Da muss doch irgendwas Wertvolles sein. Hast du wirklich alles durchsucht? Klar, ich habe das ganze Ding ausgekippt und sogar untersucht, ob es einen doppelten Boden hat. Ja, und? Ja und nix. Überhaupt nix. Komplette Fehlanzeige. Dann gibt's nur noch eins. Wir zerschlagen das Ding. Vielleicht ist irgendwas im, im Holz eingelassen. Hol mir mal die Axt von da drüben. Jawohl. Ja, Jawoll. ja. Na. Dann wollen wir mal. Nein! Das dürfen Sie nicht. <lacht> was macht ihr denn hier? Wir sind ihm gefolgt. Uns war klar, dass Sie letzte Nacht die Kiste geklaut haben müssen. Verdammt, Roy, wie konnte das passieren? Da, da, da, da, weiß ich doch nicht. Sie suchen in der Kiste den Stern des Nordens, nicht wahr? Ja, aber da ist nichts drin, was wertvoll ist. Das muss also im Holz liegen. Ja, und das werden wir jetzt prüfen. Ja. Nein, das werden Sie nicht. Die Kiste gehört Ihnen gar nicht. <lacht> und du... Willst mich aufhalten, Kleiner? Ja, vielleicht nicht, aber mein Hund. Oh. Komm mal her, meine Kleine. Lassen Sie mich los. Ich denke nicht daran. Wenn der Hund eine Bewegung macht, breche ich der Kleinen den Arm. Nein. Nein. Los, Theo. Nimm die Axt und zerhack das blöde Ding. Ja. Lassen Sie die Axt sofort fallen, Theo. Hm? Oste, wo kommen Sie denn her? Und Sie lassen das Mädchen los, Roy. Sofort! Ja. Nanuk, woher wussten Sie... Äh... Olfus und ich haben zwei und zwei zusammengezählt. Ich dachte, Nanook hätte die Kiste gestohlen. Aber er konnte mich überzeugen, dass er es nicht war. Dann fiel mir ihr auffallendes Interesse für Nanooks Geschichten ein. Und ich wusste, dass das Lagerhaus ein gutes Versteck sein konnte. Also beschlossen wir, hier nachzusehen. Sie können Ihre blöde Kiste zurückhaben. Ist ja sowieso nur wertloser Krempel drin Für uns ist dieser Krempel, wie Sie ihn nennen, keineswegs wertlos Ich schätze, den Stern des Nordens haben Sie irgendwo anders versteckt, oder? Der Stern des Nordens ist überhaupt nicht versteckt Hä? Er steht vor Ihnen was? Was, was? was soll das denn jetzt heißen? Ja, Dad, was heißt das? Es ist ein Titel Der Stern des Nordens ist kein Schatz Jedenfalls nicht im üblichen Sinn Es ist kein, kein Edelstein Nicht aus Gold oder sonst einem edlen Material Was? Es ist der Titel des Schamanen unseres Dorfes Dein Urgroßvater Dennis War der letzte unserer Familie, der diesen Titel trug Er hätte ihn an deinen Großvater weitergegeben Aber dein Großvater starb tragischerweise sehr jung ja. Bei einem Jagdunfall ja, deshalb bildete dein Urgroßvater mich aus. Aber ich gehöre nicht zur Familie und darf diesen Titel nicht tragen. Ich hätte Alfred ausbilden sollen. Aber Alfred hat vorgezogen, wegzulaufen und das Dorf zu verlassen. Jetzt fang nicht wieder damit an, du kennst meine Einstellung, Nanuk. Die alte Lebensweise ist tot. Ich wollte nicht als Schamane in einem Dorf am Ende der Welt versauern. Und das will ich Dennis auch nicht zumuten. Ich werde meinen sohn nicht hergeben um irgendwelchen traditionen zu gehorchen mich hergeben äh, wieso da dein vater sich seinen pflichten dem dorf gegenüber entzogen hat bist du der nächste in der reihe du bist der nächste stern des nordens Ach, ich glaub's einfach nicht ich glaube ich träume du du ein schamane du wirst dem jungen nicht den verstand verdrehen Manuk. er wird sich seinen lebensstil selbst aussuchen Um wählen zu können, muss er erst wissen, was er wählt. Lass mich ihm von seinem Volk und seiner Familie erzählen. Alfred! Alfred, bitte! Ich verspreche dir, dass ich seine Wahl akzeptiere. Wie immer sie auch ausfällt. Ich möchte hören, was Nanook zu sagen hat, Dad. Also gut. Dann kommt Nanook eben zu uns nach Hause und erzählt dir alles, was du wissen willst. Aber... Du hast keine Verpflichtung, nach Alaska zu gehen und Schamane zu werden. Verstehst du? Ja, Dad, das verstehe ich. Aber ich würde schon gerne mal nach Alaska reisen, um mir anzusehen, wo meine Familie herkommt. Das äh, lässt sich vielleicht in den nächsten Ferien machen. Also, also, das ist ja nun gar nicht das, was wir erwartet haben. Nicht wirklich, nein. Ja, und was ist jetzt mit den Einbrechern und der Kiste? Die Kiste enthält Utensilien der Schamanen. Finanziell ist sie völlig wertlos. Aber für uns sind sie sehr bedeutsam. Also räumt die Sachen bitte vorsichtig wieder in die Kiste zurück. Okay. Ja, machen wir. Ähm. Und, und was geschieht mit uns? Werden Sie uns anzeigen? Nein, ich will keinen großen Wirbel wegen dieser Sache. Das ist privat. Sie beide allerdings werden heute noch ihren Job im Museum kündigen. Das Ä ist meine Bedingung, damit ich sie nicht anzeige. Einverstanden. Lass uns wohl nicht viel anderes übrig. Komm, Theo. Wir gehen. Ende gut, alles gut, würde ich sagen. Ich bin froh, dass die ganze Sache endlich geklärt ist. Und ich finde es ja so aufregend, dass Dennis ein Schamane ist. <lacht> das bin ich nicht. Aber ich könnte einer werden. Schließlich liegt es in der Familie, oder, Dad? Also ich sehe dich schon in Eis und Schnee ein Iglo bauen und im Bärenfell rumlaufen. <lacht> Pass auf, was du sagst. Sonst hexe ich dir eine Warze an die Nase. <lacht> cool. Jedenfalls kann ich es kaum erwarten, Bekanntschaft mit meiner ganzen Familie zu machen. Ähm, wir sollten die Sachen jetzt wieder in die Kiste räumen, oder? Timmy, hey, was machst du denn da? <lacht> Ich schnüffel dir an dem Wolfsschädel herum. Sieht so aus, als ob er gerade Bekanntschaft mit seiner Familie macht. Wir sind die fünf Freunde, Julian und Dick, Anne und Josh und Timmy, der Hund. Wir sind die besten Freunde, ja. Yeah. Uns rocken Abend heuer und wir durchforschen alte Gemäuer.